Глава друга Я лежу на веранді, прозорій та ажурній, бо з трьох сторін, оточеній вікнами, і прислухаюся до шуму дощу. Прозора скляна веранда, залита сірим грозовим світлом, вікна у підтьоках дощу, і стара канапа із колись червоною обшивкою. Старий магнітофон тихо шипоче старого Пінк Флойда, касети якого майже акуратно поскладені при стіні. Юпітер щоб ліпше було чути, я поставив на них молоду, змордовану долею і моїм задом табуретку. На веранді, загаліто крім канапи, магнітофону та ще столика з парою стільців більше нічого й немає. На монетній стовпці книжок я вже звик не звертати увагу. Стіл у кутку старий. Із картоном, підкладеним під ніжки, зі старою друкарською машинкою Еріка на спині. На кришці стола можна нарахувати з десяток. Коричневих кілець від горнятка з чаєм. Горнятко старе і потріскане, тому протікає. Поступово. Речі ламаються, виходять із ладу і танцюють. Це дуже характерно для мідних буків. Тут усе підкоряється цьому правилу. Я лежу на канапі і ворошу пальцем всередині закритої книжки. Оповістки Нісамовіте, Едгара По. Старі затерті слова, давно завчені на пам'ять. Вони дивною силою змушують мене перечитувати їх знову і знову. Якщо мій здоровий глузд не дасть тріщини від дощу та Феді, я пробуду в мідних буках до середини липня. Ми, бачите, уклали статком угоду. Ця дача ціле літо належить мені одному. Таким чином, ані старий сину, ні син старому не мулятимуть очі. Раз на місяць приїжджає мама з грошима і хавчиком який ми з гладким хіпі і дзвінкою з'їдаємо за три дні. Решту часу я куховарю сам, інколи з дзвінкою. Гладкий хіпі щоресердно визнав, що вміє тільки запарювати чай і перебирати гречку. І я ненавиджу гречку. Дзвінка та гладкий хіпі мають нещастя жити у мідних буках. Вони мешкають на межі міста і лісу. Я також живу на краю міста, але з протилежного боку, ближче до гір і річки. Знаєте, де починається територія гіацинтового дому? Так називається напівзруйнований інтернат для дівчат, теперішній притулок бомжів та наркоманів. Кінець другої глави.